Mircea Eliade Istoria credințelor și ideilor religioase Partea 1. De la Epoca de Piatră la Misterele din Eleusis Cuvânt înainte Pentru istoricul religiilor, orice manifestare a sacrului este importantă, orice rit, Orice mit, orice credință sau figură divină reflectă experiența sacrului și prin urmare implică noțiunile ființă, semnificație și adevăr. Așa cum am observat cu altă ocazie, este greu să ne imaginăm cum ar putea funcționa spiritul uman fără a avea convingerea că ceva ireductibil real există în lume. Și este cu neputință să ne închipuim cum ar putea să apară conștiința fără a conferi o semnificație impulsiunilor și experiențelor omului. Conștiința unei lumi reale și semnificative este strâns legată de descoperirea sacrului. Prin experiența sacrului, spiritul uman a sesizat diferența între ceea ce se revelă ca fiind real, puternic, bogat și semnificativ și ceea ce este lipsit de aceste calități adică curgerea haotică și periculoasă a lucrurilor, aparițiile și disparițiile lor fortuite și vide de sens. Pe scurt, sacrul este un element în structura conștiinței și nu un stadiu în istoria acestei conștiințe. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a trăi ca ființă umană este în sine un act religios, căci alimentația, viața sexuală și munca au o valoare sacramentală. Altfel spus, a fi, sau mai degrabă, a deveni om înseamnă a fi religios. Am discutat dialectica sacrului și morfologia sa în cărțile mele anterioare, de la Tratatul de istoria religiilor din 1949 până la mica lucrare consacrată a celor religii ale australienilor din 1972. Prezenta lucrare a fost concepută și elaborată dintr-o perspectivă diferită. Pe de o parte, am analizat manifestările într-o ordine cronologică. E important însă a nu se confunda vârsta unei concepții religioase cu data primului document care o atestează. Pe de altă parte, și în măsura în care documentația a permis-o, am insistat asupra crizelor în adâncime și mai ales asupra momentelor creatoare ale diverselor tradiții. Într-un cuvânt, am încercat să pun în lumină contribuțiile majore la istoria ideilor și credințelor religioase. Pentru istoricul religiilor, fiecare manifestare a sacrului este importantă, dar nu e mai puțin evident că structura zeului Anu, de exemplu, sau Teogania și cosmogonia transmise în Enuma Eliș sau în legenda lui Gilgamesh revelă creativitatea și originalitatea religioasă a mesopotamienilor, mai fericit decât, să zicem, riturile apotropaice împotriva lui Isimaștu sau mitologia zeului Nuscu. Uneori, importanța unei creații religioase este revelată de valorizările sale ulterioare. Există puține informații asupra misterelor din Eleusis sau a celui mai vechi orfism. Totuși, fascinația pe care ele au exercitat-o asupra elitelor europene timp de peste 20 de secole constituie un fapt religios adânc, semnificativ și ale cărui urmări n-au fost încă evaluate. Desigur, inițierea eleusină și riturile secrete orfice, exaltate de unii autori tardivi, reflectă gnosa mitologizantă și sincretismul greco-oriental. Dar mai ales această concepție a misterelor și a orfismului a influențat hermetismul medieval, renașterea italiană, tradițiile ocultiste ale secolului al XVII-lea și romantismul, Misterele și orfeul literaților, misticilor și teologilor alexandrini au inspirat fără încetare poezia europeană modernă de la Rilke până la T.S. Eliot și la Pierre Emmanuel. Se poate discuta asupra validității criteriului ales pentru a circumscrie marile contribuții în istoria ideilor religioase. Totuși, dezvoltarea a numeroase religii îl confirmă deoarece, tocmai datorită crizelor în adâncime și creațiilor care rezultă din acestea tradițiile religioase, ajung să se înrenoiască. Nu avem decât să ne reamintim cazul Indiei, unde tensiunea și deznădejdea provocate de devalorizarea religioasă a sacrificiului brahmanic au făcut să apară o serie de creații strălucitoare, Upanishadele, articularea tehnicilor yoga, mesajul lui Gautama Buddha, devoțiunea mistică, etc fiecare constituind, de fapt, o rezolvare distinctă și îndrăzneață a aceleiași crize, a se vedea capitolele 9, 17, 18, 19. Timp de ani de zile am avut în vedere o lucrare scurtă și concisă care ar putea fi citită în câteva zile, Deci lectura continuă revelează prin excelență unitatea fundamentală a fenomenelor religioase și, în același timp, noutatea inepuizabilă a expresiilor lor. Lectorul unei atari cărți ar fi pus în prezența imnurilor vedice, a brahmanelor și a Upanishadelor, la câteva ore după ce ar fi trecut în revistă ideile și credințele din Paleolitic, cele din Mesopotamia și Egipt. El ar descoperi Sankara, tantrismul și pe Milarepa, islamul pe da dafore sau pe Paracelsus, după ce ar fi meditat în ajun asupra lui Zarathustra, Gautama Buddha, și a taoismului, asupra misterelor elenistice, înfloririi creștinismului, gnosticismului, alchimiei sau mitologiei gralului. El ar întâlni pe iluminiști și pe romanticii germani, pe Hegel, pe Miller, Freud, Jung, la puțin timp după ce ar fi descoperit pe Coezacoatăl și pe Viracocea, cei 12 alvari și Vigore Palamas, pe primii cabaliști, pe Evicena sau Eisai. Vai, această scurtă și concisă carte nu e încă scrisă. M-am resemnat să prezint pentru moment o lucrare în trei volume, în speranța de a o reduce eventual la un volum de aproximativ 400 de pagini. Am ales această formulă de compromis, mai ales din două motive. Pe de o parte, mi s-a părut oportun să citez un număr de texte importante și insuficient de cunoscute, pe de altă parte, am vrut să pun la dispoziție celor interesați în studiul problemelor biografii critice destul de bine puse la punct. Am restrâns deci la minimum notele din subsolul paginilor și am grupat în a doua parte a volumului biografiile și discutarea anumitor aspecte trecute sub tăcere sau mai sumare evocate în text. În acest chip, opera poate fi citită în mod continuu, evitând întreruperile provocate de discutarea izvoarelor și de prezentarea stadiului actual al problemelor. Cărțile de sinteză sau de popularizare prezintă de obicei o listă de titluri la sfârșitul capitolelor. Structura acestei istorii a credințelor și ideilor religioase cerea un aparat critic mai complex. În consecință, am divizat capitolele în subsecțiuni, notate cu o cifră și cu un subtitlu. Cei ce studiază pot consulta, pe măsură ce înaintează cu lectura, stadiul actual al chestiunilor și bibliografiile reunite în partea a doua a cărții. Am încercat să stabilesc pentru fiecare subsecțiune esențialul biografiei critice recente, fără a ignora lucrările cărora nu le împărtășesc cu orientarea metodologică. Cu rare excepții, nu am menționat contribuțiile în limbile scandinave, slave sau balcanice, pentru ușurarea lecturii am simplificat transliterarea numelor și a termenilor orientali. Cu excepția câtorva capitole, această carte reproduce esențialul cursurilor din istoria religiilor pe care le-am ținut din 1933 până în 1938 la Universitatea din București, la Ecole des Zot Études în 1946 și 1948 și din 1956 la Universitatea din Chicago. Aparțin acelei categorii de istorici ai religiilor care, oricare ar fi specialitatea lor, se străduiesc să urmărească progresele efectuate în domeniile învecinate și nu ezită să-și familiarizeze studenții cu diferitele probleme puse de disciplina lor. Consider într-adevăr că orice studiu istoric implică o anumită familiarizare cu istoria universală. În consecință, cea mai riguroasă specializare nu îl dispensează pe savan de obligația de a situa cercetările sale în perspectiva istoriei universale. Împărtășesc de asemenea convingerea celor care gândesc că studierea lui Dante sau a lui Shakespeare ca și a lui Dostoevski sau Crust este clarificată de cunoașterea câlidâsei, a nenurilor sau a maimuței pelerin. Nu e vorba de un pseudo-enciclopedism van și la urma urmei sterb. E vorba pur și simplu de a nu pierde din vedere unitatea profundă și indivizibilă a istoriei spiritului uman. Conștiința acestei unități a istoriei spirituale a omenirii este o descoperire recentă, încă insuficient asimilată. Vom aprecia importanța sa pentru viitorul disciplinei noastre în ultimul capitol final, discutând crizele provocate de reprezentanții reducționismului de la Marx la Nietzsche până la Freud, și contribuțiile aduse de antropologie, istoria religiilor, fenomenologie și noua hermeneutică. Vom putea să cântărim unica, dar importantă, a creație religioasă a lumii occidentale moderne. E vorba de etapa ultimă a desacralizării. Procesul reprezintă un interes considerabil pentru savantul specialist în istoria religiilor. El ilustrează, într-adevăr, camuflarea perfectă a sacrului, mai precis, identificarea sa cu profanul. În 50 de ani de studiu am învățat multe lucruri de la maestrii mei, de la colegii și de la studenții mei. Tuturor, dispărut sau în viață, le păstrez cea mai sinceră recunoștință. Mulțumesc de asemenea doamnei Michel Fromento, domnilor Jean-Luc Benozilio și Jean-Luc Pidu Paio, care și au dat ostenea la să revadă textul acestui prim volum. Ca toate celelalte scriere ale mele de după 1950, această carte n-ar fi putut fi dusă la capăt fără prezența, afecțiunea și devotamentul soției mele. Cu bucurie și gratitudine îi scriu numele pe prima pagină a ceea ce va fi probabil ultima mea contribuție la o disciplină care ne este dragă. Mircea Eliade, Universitatea din Chicago, septembrie 1975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 Nu ne putem menține în picioare decât în stare de veche. Grație poziției verticale, spațiul este organizat într-o structură inaccesibilă prehominienilor, în patru direcții orizontale, proiectate de la un ax central, sus-jos. Altfel spus, spațiul se lasă organizat în împrejurul corpului omenesc, ca întinzându-se în față, în spate, la dreapta, la stânga, sus-jos.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 și simbolismul lor cosmologic. O diferență tot atât de decisă în raport cu modul de existență al primateror este evidențiată de folosirea uneltelor. Paleantropii nu numai că se foloseau de unelte, dar erau în stare să și le făurească. Este adevărat că anumite maimuțe folosesc obiecte ca și cum ar fi unelte și se cunosc chiar cazuri în care le și prelucrează.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 De altfel, așa cum s-a remarcat, orice inovație comportă un pericol de moarte colectivă. Imobilismul tehnologic asigura supraviețuirea paleantropilor. Domesticirea focului, adică posibilitatea de a produce, de a-l conserva și de a transportam, transporta, marchează, s-ar putea spune, separarea definitivă a paleantropilor de înaintașii lor zoologici. Cel mai vechi document, atestând utilizarea focului, datează de la Chiu Gutien aproximativ 600 de mii de ani în urmă, dar e probabil ca domesticirea să fie avut loc mult înainte și în mai multe locuri. A trebuit să reamintim aceste câteva fapte binecunoscute pentru a nu pierde din vedere, citind analizele care urmează că omul preistoric se comporta deja ca o ființă înzestrată cu inteligență și imaginație. Cât despre activitatea inconștientului, vise, fantezii, viziuni, fabulații, etc.,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 Sângele vărsat este într-un totul asemănător sângelui omenesc. În ultimă instanță, legătura mistică cu vânatul dezvăluie înrudirea între societățile umane și lumea animală. A dobărâ animalul vânat sau, mai târziu, animalul domesticit, echivalează cu un sacrificiu în care vânătorul și victima sunt interschimbabile. Precizăm că toate aceste concepții s-au construit în timpul ultimelor faze ale procesului de hominizare, ele încă sunt active, modificate, revalorizate, camuflate la mii de ani după dispariția civilizațiilor paleolitice. Opacitatea documentelor preistorice Dacă paleantropii sunt considerați drept oameni compleți, urmează că ei posedau de asemenea un anumit număr de credințe și practicau anumite rituri. Căci, așa cum am reamintit, experiența sacrului constituie un element în structura conștiinței. Cu alte cuvinte, dacă se pune problema religiozității sau a non-religiozității oamenilor preistorici, susținătorilor non-religiozității le revine sarcina să aducă dovezi în sprijinul ipotezei lor. E probabil că teoria non-religiozității paleantropilor s-a impus în vremea evoluționismului, când tocmai se descopereau analogiile cu primatele. Dar e vorba de o neînțelegere de oarece, în acest caz, ceea ce contează nu este structura anatomo-osteologică a paleantropilor, similară, desigur, celei a primatelor, ci operele lor. Și aceasta demonstrează activitatea unei inteligențe care nu poate fi definită altfel decât omenească. Dar dacă s-a căzut de acord astăzi asupra faptului că paleantropii aveau o religie, este greu, dacă nu practic imposibil, de a preciza care era conținutul acesteia. Totuși, cercetătorii n-au dezarmat. Căci deci rămâne un anumit număr de documente martor asupra vieții paleantropilor și se speră, într-o zi, să se reușească a se descifra semnificația lor religioasă. Altfel spus, se speră că aceste documente sunt susceptibile să constituie un limbaj, la fel cum grație geniului lui Freud, creațiile considerate până atunci producții absurde sau insignifiante ale inconștientului, vise, vise în stare de veche, fantasme, etc., au dezvăluit existența unui limbaj extrem de prețios pentru cunoașterea omului. Această idee extrem de arhaică supraviețuia încă în Antichitatea Mediteraneană. Nu numai că se substituiau animalele victimelor omenești, obiceiul este universal răspândit, dar oamenii înșiși erau sacrificați în locul animalelor. În fapt, documentele sunt destul de numeroase, dar opace și puțin variate, Oseminte umane, mai ales cranii, unelte de piatră, pigmenti, în primul rând ocru roșu hematit, diverse obiecte găsite în morminte, începând doar cu paleoliticul recent, dispunem de gravuri și picturi rupestre, Pietre pictate și statuete în os și în piatră, în anumite cazuri, în mormântări, opere de artă. Și în limitele pe care le vom examina numai decât, suntem siguri, cel puțin, de o intenționalitate religioasă. Dar majoritatea documentelor de dinaintea Orignacianului cu aproximativ 30.000 de ani în urmă, adică uneltele, nu dezvăluie nimic în afară de valoarea lor utilitară. Și totuși, este neconceput ca uneltele să nu fi fost încărcate de o anumită sacralitate și să nu fi inspirat numeroase episoade mitologice. Primele descoperiri tehnologice, transformarea pietrei în instrumente de atac și de apărare, dominarea focului, au asigurat nu numai supraviețuirea și dezvoltarea speciei umane, ci au produs, în egală măsură, un întreg univers de valori mitico-religioase, au incitat și hrănit imaginația creatoare. E destul să examinăm rolul uneltelor în viața religioasă și mitologia primitivilor rămași încă la stadiul vânătorii și al pescuitului. Valoarea magico-religioasă a unei arme, de lemn, de piatră sau de metal, supraviețuiește încă la populațiile rurale europene și nu numai în folclorul lor. Nu ne vom referi aici la cratofaniile și hierofaniile pietrei, ale stâncilor, ale galeților. Cititorul va găsi astfel de exemple într-un capitol din lucrarea noastră Tratatul istoriei religiilor. Mai ales dominarea distanței, cucerită grație armei proiectil, a produs nenumărate credințe, mituri și legende. Reamintim mitologiile articulate în jurul lăncilor, sulițelor, care se înfig în volta cerească și permit înălțarea la cer, sau săgețile care zboară prin nori, străpunc demonii sau formează un lanț până la cer, etc. Ar trebui să reamintim cel puțin câteva din credințele și mitologiile uneltelor, în primul rând ale armelor, pentru a înțelege mai bine tot ceea ce pietrele cioplite ale paleontropilor nu mai pot să ne comunice. Opacitatea semantică a acestor documente preistorice nu constituie o singularitate. Orice document, chiar contemporan, este spiritual opac, câtă vreme nu ajungem să-l deșifrăm, integrându-l într-un sistem de semnificații. O unaltă preistorică sau contemporană nu poate să releve decât intenționalitatea sa tehnologică. Tot ceea ce producătorul sau posesorii ei au gândit, au simțit, au imaginat, au sperat în relație cu ea ne scapă. Dar trebuie să încercăm cel puțin să ne imaginăm valorile non-materiale ale uneltelor preistorice. Deci altfel, această opacitate semantică poate să ne impună o înțelegere complet eronată cu privire la istoria culturii. Riscăm, de exemplu, să confundăm apariția unei credințe cu data când ea este clar atestată pentru prima dată. Când, în epoca metalelor, anumite tradiții fac aluzie la secretele profesiunii în legătură cu mineritul, metalurgia și făurirea armelor, ar fi imprudent să credem că e vorba de o invenție fără precedent, deoarece aceste tradiții prelungesc, cel puțin în parte, o moștenire a epocii de piatră. Timp de vreo două milioane de ani, paleandrupii au trăit în special din vânat, pescuit și cules dar primele indicații arheologice privind universul religios al vânătorului paleolitic se leagă de arta parietală franco-catabrică, aproximativ 30.000 de ani înaintea ere noastre. În plus, dacă examinăm credințele și comportamentele religioase ale gintelor de vânători contemporani, ne dăm seama de imposibilitatea aproape totală de a demonstra existența sau absența credințelor similare la paleontropii. Bănătorii primitivi consideră animalele ca fiind asemănătoare oamenilor, dar înzestrate cu puteri supranaturale. Ei cred că omul poate să se transforme în animal și viceversa, că sufletele morților se pot stabili în animale. În sfârșit că există relații misterioase între o persoană și un anumit animal. E ceea ce altădată se numea nagualism. Cât privește ființele supranaturale atestate în religiile triburilor de vânători, distingem însoțitorii sau spiritele păzitoare teriomorfe, divinitățile de tip ființă supremă, stăpânul animalelor, proteguind atât vânatul cât și pe vânători, spiritele junglei și spiritele diferitelor de animale. În plus, un anumit număr de comportamente religioase sunt specifice civilizațiilor de vânători, Omorârea animalului constituie un ritual implicând credința că stăpânul animalelor veghează pentru ca vânătorul să nu ucidă decât atât cât are nevoie pentru a se hrăni și să nu risipească hrana. Oasele, în special craniul, au o valoare rituală considerabilă, probabil pentru că se credea că ele găzduiesc sufletul sau viața animalului și că, pornind de la schelet, stăpânul animalelor va face să crească o carne nouă. De aceea, craniul și oasele lungi se expun pe crengi sau pe înălțimi. La anumite popoare, sufletul animalului ucis e trimis către patria sa spirituală. Există, de asemenea, obiceiul de a oferi ființelor supreme o bucată din fiecare animal doburât. figmeii, negritoșii din Filipine, etc., sau craniul și oasele lungi la Samoiezi. La anumite populații din Sudan, tânărul, după ce și-a doburât primul vânat, mângește cu sânge pereții unei peșteri. Câte din aceste credințe și din aceste ceremonii pot fi identificate în documentele arheologice pe care le avem la dispoziția noastră? Cel mult ofrandele de cranii și oasele lungi. Nu vom putea insista niciodată îndeajuns asupra bogăției și complexității ideologiei religioase a popoarelor de vânători și asupra imposibilității aproape totale de a demonstra sau nega existența sa la paleantropii. Am repetat-o de nenumărate ori. Credințele și ideile nu sunt fosilizabile. Anumiți savanți au preferat, deci, să nu spună nimic despre ideile și credințele paleantropilor, decât să reconstituie cu ajutorul comparației cu civilizațiile vânătoarești O atât de radicală poziție metodologică nu este scutită de primejdii. A lăsa necompletată o enormă parte a istoriei spiritului uman risca a încuraja ideea că în tot acest timp, activitatea spiritului se limita la conservarea și la transmiterea tehnologiei. Ori, o asemenea opinie este nu numai eronată, dar și nefastă pentru cunoașterea omului. Homofaber a fost totodată homoludens, sapiens și religiosus. Deoarece nu putem reconstitui credințele și practicile sale religioase, trebuie cel puțin să indicăm anumite analogii susceptibile de ale lumina indirect. semnificațiile simbolice ale mormintelor. Documentele cele mai vechi și mai numeroase sunt, evident, osemintele, începând din musterian, aproximativ 70.000-50.000 înaintea erei noastre, se poate vorbi cu certitudine de morminte. Dar s-au găsit cranii și mandibule inferioare în straturi mult mai vechi, de exemplu la ciucutien, la un nivel databil 400 de mii, 300 de mii înaintea ere noastre și prezența lor a ridicat probleme, întrucât nu e vorba de îngropări. Conservarea acestor cranii ar putea să se explice prin motive religioase. Abatele Broil și Wilhelm Schmidt au amintit obiceiul, atestat la australieni și la alte popoare primitive, de a conserva craniile rudelor moarte și de a le duce cei vii în deplasările lor. Deși probabilă, ipoteza n-a fost admisă de majoritatea savanților, aceste fapte au mai fost interpretate ca dovezi de canibalism, ritual sau profan. Astfel a explicat blanc mutilarea unui craniu neandertalian găsit într-o peștere din Monte Circeo. Omul ar fi fost doborât de o lovitură care i-a fi zdrobit orbita dreaptă și apoi i s-ar fi lărgit gaura occipitală pentru a-i extrage creierul și al l consuma în chip ritualic. Dar nici această explicație nu a fost acceptată unanim. Credința într-o supraviețuire post pare demonstrată pentru cele mai vechi timpuri prin utilizarea ocrului roșu, substitut ritual al sângelui, deci simbol al vieții. Obiceiul de a presăra cadavrele cu ocru este universal răspândit în timp și spațiu, de la Ciugudien până la coastele occidentale ale Europei, în Africa până la Capul Bunei Speranțe, în Australia, în Tasmania, în America până în Țara de Foc. În ce privește semnificația religioasă a sepulturilor, ea a fost viguros controversată. Nu ne putem îndoi că înhumarea morților trebuia să aibă o semnificație, dar care? Mai întâi, nu trebuie uitat că abandonarea pur și simplu a corpurilor în hățișuri, dezmembrarea lor, lăsarea lor ca pradă păsărilor răpitoare, fuga precipitată din locuințe și părăsirea în ele a corpurilor, nu înseamnă absența ideii de supraviețuire. Cu atât mai mult, credința în supraviețuire este confirmată de sepulturi. Altfel, nu s-ar înțelege grija pentru a înmormânta corpurile. Această supraviețuire putea să fie pur spirituală, cu alte cuvinte concepută ca o post-existență a sufletului, credință coroborată cu apariția morților în vise. Dar unele morminte pot fi tot atât de bine interpretate ca o precauție împotriva eventualei întoarcere a mortului. În aceste cazuri, cadavrele erau în poziție gemuită și poate legată cu sfoară. Pe de altă parte, nimic nu exclude ca poziția repliată a mortului, departe de atrudat teama de cadavrele vii, teama atestată la anumite popoare, să semnifice din potrivă speranța unei renașteri, Căci se cunosc numeroase cazuri de înhumare intenționată în poziție fetală. Printre cele mai bune exemple de sepulturi cu semnificație magico-religioasă, să cităm pe aceea de la Teşiktaş din Uzbekistan, un copil încadrat de o pereche de coarne de capră sălbatică. Pe cele de la șapelose, în Corez, în groapa unde era mormântat corpul, s-au găsit mai multe unelte de silex și bucăți de ocru roșu. Și pe aceea de la Ferasi, în Doroni, mai multe morminte monticulate cu depozite de unelte din piatră. Trebuie adăugat cimitirul dintr-o grotă de pe muntele Cârmei, cu zece morminte. Se discută încă asupra autenticității și semnificației ofrandelor alimentare sau a obiectelor depuse în morminte. Exemplul cel mai familiar este acela al craniului feminin de la Mas Daliz, cu ochii artificiale așezați pe un maxilar și un corn de ren. În paleoliticul superior, practica încumării pare să se generalizeze. Corpurile presărate cu orul roșu sunt înmormântate în gropi, unde s-a găsit un anumit număr de obiecte de podoabă. Cochilii, pandative, coliere. Probabil că aceste cranii și o seminte de animale descoperite lângă morminte sunt resturi de prânzuri rituale, adică nu chiar ofrande. Leroy Guran consideră că mobilierul funerar, adică obiectele personale ale defunctului, este foarte discutabil. Problema este importantă. Prezența unor asemenea obiecte presupune nu numai credința într-o supraviețuire personală, ci și certitudinea că defunctul își continuă activitatea specifică într-o altă lume. Idei similare sunt din abundență atestate la diverse niveluri de cultură. În orice caz, același autor recunoaște autenticitatea unui mormânt aurignacian în Liguria, unde scheletul este însoțit de patru din acele obiecte misterioase numite sceptre. Deci, cel puțin unele morminte indică în mod indubitabil credința într-o continuare postmortem a unei activități anumite. Pe scurt, se poate trage concluzia că sepulturile confirmă credința în supraviețuire, semnalată deja prin folosirea ocrului roșu, și aduc câteva precizări suplimentare. În Înhumări orientate spre răsărit, marcând intenția de a lega soarta sufletului de traiectoria a soarelui, deci speranța unei renașteri, a unei posterități într-o altă lume credința în continuare a activității specifice, anumite rituri funerare indicate de odoabele, ofrande și de resturile de ospățuri. Dar e de ajuns să examinăm înhumarea la un popor arhaic din zilele noastre, pentru ca să ne dăm seama de bogăția și profunzimea simbolismului religios, implicat într-o ceremonie aparent atât de simplă. Rachel Dolmatov a dat o descriere destul de detaliată a îngropării unei tinere fete în 1966 la indienii Kogi trip de limbă cipcea, locuind în siera Nevada de Santa Marta, în Columbia. După ce s-a ales locul gropii, șamanul, mama, execută o serie de gesturi rituale și declară. Aici este satul morții, aici este casa ceremonială a morții, aici este uterul. Voi deschide casa! Casa este închisă, eu o voi deschide. După care anunță, casa este deschisă și se retrage. Moarta este înfășurată în pânză albă și tatăl său coase giulgiul. În tot acest timp, mama și bunica intonează un cântec lent, aproape fără cuvinte. Pe fundul gropii se pun pietricele verzi, scoici și ochilia de la un gastropod. Apoi șamanul încearcă zadarnic să ridice corpul, simulând că e prea greu. de a noua oară reușește. Corpul este așezat cu capul spre răsărit și se închide casa, adică umple groapa. Urmează alte mișcări rituale în jurul mormântului și în cele din urmă toți se retrag. Ceremonia a durat două ore. Cum a remarcat Rachel Dolmatov, un arheolog al viitorului săpând mormântul, nu va găsi decât un schelet cu capul spre răzărit și câteva pietre și scoici. Riturile și mai ales ideologia religioasă implicată nu mai pot fi recuperate după rămășițe. De altfel, pentru un observator străin contemporan care nu cunoaște religia tribului Koji, simbolismul ceremoniei va rămâne inaccesibil. Căci, așa cum scrie Reichel Dolmatov, e vorba de verbalizarea cimitirului ca sat al morții și casă ceremonială a morții, verbalizarea grupii ca locuință și uter, ceea ce explică poziția fetală a corpului culcat pe partea dreaptă, urmată de verbalizarea ofrandelor ca alimente pentru moarte și prin ritualul deschiderii și închiderii casei uter. Purificarea finală prin circunvalație rituală desăvârșește ceremonia. Pe de altă parte, comunitatea cogii identifică lumea, uterul mamei universale, cu fiecare sat, fiecare casă cultuală, fiecare locuință și fiecare mormânt. Când șamanul, Ridică de 9 ori cadavrul, el semnalează întoarcerea corpului la sarea sa fetală, parcurgând în sens invers cele 9 luni de gestație. Și pentru că mormântul este asimilat cu lumea, ofrandele funerare primesc o semnificație cosmică, în plus ofrandele hrană pentru moarte au de asemenea un sens sexual. În mituri, vise și în regulile de căsătorie, actul mâncării simbolizează, la triburile Kogi, actul sexual și prin urmare constituie sămânță care o fertilizează pe mamă. Scuicile sunt încărcate de un simbolism destul de complex, care nu este numai sexual. Ele îi reprezintă pe membrii viei familiei, în timp ce cochilia de melc simbolizează pe soțul moartei, căci dacă obiectul nu se găsește în mormânt, tânăra, abia sosită în lumea cealaltă, va cere un soț, ceea ce va provoca moartea unui tânăr al tribului. Ne oprim aici cu analiza simbolismului religios pe care îl conține o mormântare în comunitatea cogii, dar e important să subliniem că, abordat exclusiv la nivel arheologic, acest simbolism ne este tot atât de inaccesibil ca și cel al unei sepulturi paleolitice. Particularitatea documentelor arheologice limitează și sărăcește mesajele pe care sunt susceptibile de a le transmite. Nu trebuie niciodată pierdut din vedere acest fapt, când suntem confruntați cu sărăcia și caracterul opac al izvoarelor noastre. Controverse în jurul depozitelor de oase Depozitele de oase de urs de peșteră, descoperite în alți și în regiunile învecinate, constituie documentele cele mai numeroase, dar și cele mai controversate, privind ideile religioase ale ultimei perioade interglaciare. În peștera Darcerloch, Elveția, Emil Buckler a găsit depozite de oase, mai ales de cranii și de oase lungi. Ele erau grupate și așezate fie în lungul peretelui, fie în nișele naturale ale stâncii, fie într-un fel de casetă de piatră. Din 1923 până în 1925, Buckler a explorat altă peșteră, la Manesloch, unde a descoperit mai multe cranii de urs, lipsite de mandibule, cu oase lungi așezate între ele. Descoperirea asemănătoare au fost făcute și de alți cercetători ai preistoriei în diverse peșteri din albi. Cele mai importante în Drace în Stiria, la Peter Scholle, în Franconia, unde K. Hermann a descoperit cranii de urși în nișe la adâncimea de 1,20 m față de sol. De asemenea, în 1950, K. Ernberg a găsit în Alpii Austriești trei cranii de urs așezate în nișe naturale ale peretelui, arături de oase lungi orientate de la S către Vest într -cât aceste depozite păreau intenționale, savanții s-au străduit să le descifreze semnificația. Al Gans le-a comparat cu ofranda de jerfă a primei vânători, adusă de anumite populații artice unei ființe supreme. Ofranda consta exact în așezarea pe niște platforme a craniului și oaselor lungi ale animalului dobărât. Se ofereau divinității creierul și măduva animalelui, adică părțile cele mai apreciate de către vânători. Această interpretare a fost acceptată între alții de către Wilhelm Schmidt și Coppers. Pentru acești etnologi, aceasta constituia o dovadă că vânătorii de ai peșterilor din ultimul interglaciar credeau într-o ființă supremă sau în stăpân al animalelor. Alți autori au comparat usuarele din cultul ursului așa cum este sau a fost practicat acesta în emisfera nordică până în secolul al XIX-lea. Acest cult comportă conservarea craniului și a oaselor lungi ale vulsului răpus pentru ca stăpânul animalelor să-l poată renvia în anul următor. Karl Möli vede numai o formă particulară de înhumare a animalelor pe care el o consideră cel mai vechi rit de vânătoare. Pentru savantul elvețian, acest rit punea în evidență un raport direct între vânător și vânat. Primul înhuma resturile animalului pentru a-i permite reîncarnarea, nici o ființă divină nu era implicată. Toate aceste interpretări au fost puse în discuție de către un cercetător din Bazel, F. Ed Kobi, după care multe depozite de cranii sunt rezultatul hazardului și al urșilor înșiși, umblând și râcind printre oase. Leroy Guran s-a declarat într-un totul de acord cu această critică radicală. Craniile închise în casete de piatră grupate lângă perete sau suspendate în nișe și încadrate pe oase lungi, se explică prin faptele geologice și prin comportamentul urșilor înșiși. Această critică a intenționalității depozitelor pare convingătoare, cu atât mai mult cu cât primele săpături din peșteri erau neglijente. Totuși, e surprinzător că același tip de depozit să se regăsească în numeroase peșteri, în nișe plasate la mai mult de un metru înălțime. De altfel, Leroy Guram recunoaște că modificările făcute de om sunt probabile în câteva cazuri. În orice caz, interpretarea depozitelor ca ofrande aduse ființelor supreme a fost abandonată, chiar de către partizanii lui Wilhelm Schmidt și Coopers. Într-un studiu recent asupra sacrificiilor la paleantrop, Johannes Maringer a ajuns la concluziile următoare. 1. La nivelul paleoliticului inferior, Toralba, Ciucutien, Leringen, sacrificiile nu sunt atestate. 2. Documentele paleoliticului mijlociu, Drachenloch, Petterscholl, se pretează la interpretări diferite, dar caracterul lor religios, sacrificii aduse ființelor supranaturale, nu este evident. 3. de abea în paleoliticul târziu, Wilhelmdorf, Meierdorf, Telmor, Montespan, se poate vorbi cu mai mult sau mai puțină certitudine de sacrificii. Cum era de aștepta, cercetătorul este confruntat fie cu absența documentelor irefutabil, fie cu opacitatea semantică a documentelor, a căror autenticitate pare asigurată. Activitatea spirituală a paleantropilor, ca de altfel aceea a primitivilor din zilele noastre, las urme fragile. Pentru a nu da decât un exemplu, se pot invoca argumentele lui Coby Leroy-Guram, contra propriei concluzii. Faptele geologice și comportamentul urșilor din peștere ar fi suficiente pentru a explica absența depozitelor rituale. În ce privește opacitatea semantică a depozitelor de oase, a căror intenție rituală este în afara îndoielii, paralele se găsesc la vânătorii artici contemporani. Prin el însuși, depozitul nu este decât expresia unei intenționalități magico-religioase. Semnificațiile specifice ale acestui act ne devin accesibile grație informațiilor comunicate de către membrii societăților respective. Se poate afla, eventual astfel, dacă oasele lungi și craniile reprezintă ofrande aduse unei ființe supreme sau unui stăpân al animalelor, sau, din potrivă, dacă ele sunt conservate în speranța că vor fi reacoperite de carne, Chiar această ultimă credință este susceptibilă de interpretări diverse. Animalul renaște grație stăpânului animalelor sau sufletului care rășluiște în oase sau, în fine, faptului că vânătorul i-a asigurat un mormânt pentru a evita ca oasele să fie devorate de către câini. Întotdeauna trebuie să ținem cont de multiplicitatea interpretărilor posibile ale unui document a cărui intenționalitate magico-religioasă este plauzibilă. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să uităm că oricare ar fi deosebirile dintre vânătorii artici și cei din Paleolitic, toți aparțin aceluiași tip de economie și foarte probabil aceleiași ideologii religioase specifice civilizațiilor de vânători. Prin urmare, compararea documentelor preistorice cu faptele etnologice este justificată. S-a propus să se interpreteze din această perspectivă descoperirea din Silezia a unui craniu fosil de urs brun tânăr, Aparținând aurignacianului timpuriu, în timp ce incisivii sau caninii erau retezați sau piliți, molarii erau încă în stare excelentă. Coopers a amintit sărbătoarea ursului la triburile Giliac din insula Salin și Aino din insula Ieso. Înainte de a-l se taie cu un fel de fierăstrău caninii și incisivii ursului tânăr pentru ca animalul să nu mai poată să-i rănească în timpul ceremoniei și întrucât în timpul aceleiași ceremonii copiii, străpun cu săgeți ursul legat copză, anumite gravuri parietale de la grota Trois-Frerer, un negru și atinși de săgeți și de pietre și care par să vomite un val de sânge, au fost interpretate în același sens. Dar scene similare sunt susceptibile de interpretări diverse. Importanța unei idei religioase arhaice este confirmată de asemenea de capacitatea sa de a supraviețui în epocile ulterioare. Astfel, credința că animalul poate renaște pornind de la oasele sale se întâlnește într-un număr considerabil de culturi. Acesta e motivul pentru care era interzis să se spargă oasele animalelor care urmau să fie consumate. E vorba de o idee proprie civilizațiilor de vânători și de păstori, dar care a supraviețuit în religii și mitologii mai complexe. Un exemplu destul de cunoscut este acela al țapilor lui Tor, înjunghiat și consumat seara, dar pe care zeul îi invia a doua zi, pornind de la oasele lor. Celebră este de asemenea o viziune a lui Ezechel. Profetul a fost transportat într-o vale plină de oase și, supunându-se cuvintelor Domnului, le vorbi. Oase uscate, ascultați cuvântul celui etern. Așa creește Domnul Dumnezeu oaselor acestora. Iată, eu voi face să intre în voi duh și veți invia. S-a făcut un vuiet și o mișcare și oasele, au început să se apropie fiecare os la încheietura sa. Și am privit și eu și iată, erau pe ele vine și crescuse carne. Picturile rupestre, imagini sau simboluri Documentele figurative, cele mai importante și cele mai numeroase, au fost furnizate de explorarea grotelor pictate.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 La Lascaux se ajunge la Galeria Inferioară, unde se găsește una din capodoperele artistice din Paleolitic, coborând pe o scară desfoară, de de-a lungul unui puț de 6,30 m adâncime. Intenționalitatea acestor opere pictate sau gravate pare în afară de îndoială. Pentru a le interpreta, majoritatea cercetătorilor au făcut apel la paralele etnologice. Anumite comparații nu erau convingătoare, mai ales când se încerca a se completa documentul paleolitic pentru ca el să semene și mai mult cu analogul etnografic. Dar asemenea explicații imprudente îi compromit numai pe autorii lor, nu și metoda pe care aceștia pretind că o utilizează.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 Scena a fost interpretată, în general, ca un accident de vânătoare. În 1950, Horst Krichner a propus să se vadă aici o ședință șamanică. Omul nu ar fi mort, ci în întransă în fața bizonului sacrificat, în timp ce sufletul său ar călători în lumea de dincolo. Pasărea pe creangă, motiv specific șamanismului siberian, ar fi spiritul său protector.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 aproximativ între 13.000 și 6.000 înaintea erei noastre și în Norvegia, între 6.000 și 2.000 înaintea erei noastre, se regăsesc în Siberia Orientală, la Eschimoși, în America și, de asemenea, în India, în Malaezia, în Noua Guinee și în Australia de nord-vest. Este o artă specifică pentru culturile de vânători, dar ideologia religioasă care o impregnează este șamanică.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 Descoperirea reprezentărilor plastice feminine din ultima perioadă glaciară a pus probleme care continuă să fie dezbătute. Răspândirea acestor reprezentări este destul de întinsă din sud-vestul Franței până la lacul Baikal în Siberia și în Italia de Nord până la Rin. Statuietele, de 5 până la 25 de centimetri în înălțime, sunt sculptate în piatră, în os sau în fildeș. Ele au fost numite destul de impropriu Venus.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 Piesele descoperite la Mezan sunt puternic stilizate. Unele pot fi interpretate ca forme feminine reduse la elemente geometrice. Acest tip este atestat de altfel în Europa Centrală. Altele reprezintă, foarte probabil, păsări. Figurinele sunt decorate cu diverse desene geometrice, între altele, crucea gamata. Pentru a explica eventuala lor funcțiune religioasă, Hancar a amintit că anumite triburi, de vânători din Asia Septentrională fabrică mici sculpturi antropomorfe din lemn numite Zulii. În triburile în care Zulii sunt feminine, acești idoli reprezintă strămoașa mitică din care se presupune că au descins toți membrii tribului. Ei protejează familiile și locuințele și la întoarcerea din marile vânători li se prezintă ofrande de arpacaș și de grăsime.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 a fi pus în lumină funcția centrală a polarității masculin-feminin în ansamblul artei paleolitice, prin picturi și reliefuri rupestre, statuiete sau plachete din piatră. El a putut să arate, în plus, unitatea acestui limbaj simbolic din regiunea franco-cantabrică până în Siberia. Utilizând analiza topografică și statistică, Leroy Gourham a ajuns la concluzia că figurile, formele, chipurile etc. și semnele sunt interschimbabile,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 Pentru Leruaguram nu e nicio îndoială că peștera era un sanctuar și că plăcile de piatră sau figurinele constituie sanctuare mobile, având aceeași structură simbolică ca și peșterile pictate. Totuși, acest autor admite că sinteza pe care el consideră că a reconstituit-o nu ne revelă limbajul religiei paleolitice. Metoda sa îi interzice să recunoască evenimentele evocate în anumite picturi rupestre, în Celebra scenă de la Lascop, interpretată de alți cercetători ca un accident de vânătoare sau o ședință șamanică. Lerou nu vede decât o pasăre, aparținând unui anumit grup topografic, echivalentă simbolic cu omul sau cu rinocerul, care sunt chiar vecini de panou. În afara acuplării simbolurilor cu valoare sexuală opusă, ce exprimă poate importanța religioasă acordată acestei complementarități? Tot ceea ce leroy poate să avanseze este că reprezentările ascund un sistem extrem de complex și bogat, mult mai complex și mult mai bogat decât s-ar fi putut imagina până atunci. Teoria lui leroy a fost criticată din diverse unghiuri.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 Probabil că acest principiu al complementarității era invocat atât pentru a organiza lumea, cât și pentru a explica misterul creației sale și al regenerării sale periodice. Rituri, gândire și imaginație la vânătorii paleolitici Descoperirile recente ale paleontologiei au în comun faptul că împing tot mai departe, în timp, începuturile omului și ale culturii. Omul se dovedește mai vechi și activitatea sa psihomentală mai complexă decât se credea chiar și cu numai câteva decenii în urmă. Recent, Alexander Marshak a putut să demonstreze existența în paleoliticul superior a unui sistem simbolic de notare a timpului, bazat pe observarea fazelor lunare. Aceste notări, pe care autorul le numește time-factored, adică acumulate fără întrerupere într-o lungă perioadă, permit să presupunem că anumite ceremonii sezoniere sau periodice erau fixate cu mult timp înainte, cum se întâmplă în zilele noastre, la siberieni și la indienii din America de Nord. Acest sistem de notări s-a menținut mai mult de 25.000 de ani, din aurignacianul timpuriu până în magdalenianul târziu. După Marșac, scrierea, aritmetica și calendarul propriu-zis, care își fac apariția în primele civilizații, se referă probabil la simbolismul care impregnează sistemul de notare prin semne utilizat în paleolitic. Orice s-ar spune despre teoria generală a lui Mașac asupra dezvoltării civilizației, rămâne sigur faptul că ciclul lunar era analizat, memorizat și folosit în scopuri practice, cu 15.000 de ani înainte de descoperirea agriculturii. Înțelegem atunci mai bine rolul considerabil al lunii în mitologiile arhaice și mai ales faptul că simbolismul lunar a integrat într-unul și același sistem realități atât de variate ca femeia, apele, vegetația, șarpele, fertilitatea, moartea, renașterea, etc. Analizând meandrele gravate pe obiecte sau pictate pe pereții peșterilor, așa că a tras concluzia că aceste desene constituie un sistem, căci ele prezintă o succesiune și exprimă o intenționalitate. Această structură este deja atestată în desenele gravate pe un os exhumat la Pech de Laz din Dordogne și aparținând nivelului acheulean, aproximativ 135.000 de ani, înainte noastre, adică cu cel puțin 100 de mii de ani înaintea meandrelor paleoliticului superior. În plus, meandrele sunt trasate în prejurul desenelor de animale și deasupra lor, indicând un anumit ritual, act individual de participație, cum îl denumește mașac. Este dificil să precizăm semnificația lor, dar plecând de la un anumit moment, de exemplu desenul de la Petersfeld Baden, meandrele sunt prezentate în Running Angles și sunt însoțite de pești, în acest caz, simbolismul acvatic este evident. Dar, după autorul citat, nu e vorba numai de o imagine a apei. Nenumăratele urme lăsate de degete și de diferite unelte indică un act individual de participație, în care simbolismul sau mitologia acvatică jucau un rol bine determinat. Atare analize confirmă funcția rituală a semnelor și a figurilor paleolitice. Pare acum evident că aceste imagini și aceste simboluri se referă la anumite istorii, adică la anumite evenimente având legătură cu anotimpurile, obiceiurile vânatului, sexualitatea, moartea, puterile misterioase ale anumitor ființe supranaturale și ale anumitor personaje, specialiște ai sacrului. Reprezentările paleolitice pot fi considerate un cod semnificând atât valoarea simbolică, deci magico-religioasă, a imaginilor, cât și funcția lor în ceremoniile care se referă la anumite istorii. Desigur, noi nu vom ști niciodată conținutul precis al acestor istorii, dar sistemele în care se încadrează diferitele simboluri ne permit să ghicim cel puțin importanța lor în practicile magico-religioase ale oamenilor din paleolitic cu atât mai mult cu cât multe dintre sisteme sunt împărtășite și de societățile de vânători. Așa cum am remarcat mai sus, putem reconstitui anumite aspecte ale religiilor preistorice, luând în considerare riturile și credințele specifice ale vânătorilor primitivi. Nu e vorba numai de paralele etnografice, metodă care a fost aplicată cu mult mai mult ori mai puțin succes de către toți cercetătorii cu excepția lui Leroy Gouram și a lui Laming Emperor, dar, ținând cont de toate diferențele care separă o cultură preistorică de o cultură primitivă, putem totuși circumscrie anumite configurații fundamentale. Deci, numeroase civilizații arhaice, bazate pe vânătoare, pescuit și cules, supraviețuiau până nu demult la marginea spațiului locuibil al suprafeței terestre, în țara de foc, în Africa, la hotentoți, la boșimani, în zona artică, în Australia, etc., sau în marile păduri tropicale la pigmeii bambuți. În ciuda influențelor civilizațiilor agricole vecine, cel puțin în unele cazuri, structurile originare nu erau încă dezarticulate spre finele secolului al XIX-lea. Aceste civilizații, oprite în loc, într-un stadiu analog paleoliticului superior, constituie într-un câtva un fel de fosile vii. Desigur, nu e vorba de a atribui oamenilor din paleolitic practici religioase și mitologie ale primitivilor, dar Așa cum am remarcat deja, extazul de tip șamanic pare atestat în paleolitic. Aceasta implică, pe de o parte, credința într-un suflet capabil să părăsească trupul și să călătorească singur în lume, iar pe de altă parte, convingerea că, într-o asemenea călătorie, sufletul poate să întâlnească anumite ființe supraumane și să le ceară ajutorul sau binecuvântarea. Extazul șamanic implică, pe lângă posibilitatea de a poseda, adică de a pătrunde în corpurile oamenilor, și pe aceea de a fi posedat, de către sufletul unui mort sau al unui animal, de către un spirit sau un zeu. Pentru a aminti un alt exemplu, separarea sexelor ne permite să presupunem existența riturilor secrete rezervate bărbaților și celebrate înaintea unei expediții vânătorești. Ritura asemănătoare constituie apanajul grupurilor de adulți, analoage asociațiilor de bărbați. Secretele sunt dezvăluite adolescenților prin intermediul riturilor inițiatice. Unii autori au crezut că au găsit dovada unei atari inițieri în peștera de la Montespan, dar această interpretare a fost contestată. Totuși, arhaismul riturilor de inițiere este în afara oricărei îndoieli. Analogiile între numeroase ceremonii atestate la extremitățile lumii locuite, Australia, America de Sud și de Nord, dovedesc o tradiție comună dezvoltată deja în paleolitic. În ce privește dansul circular de la Montespan, oricare ar fi interpretarea urmelor lăsate de tălpile adolescenților pe solul argilos al peșterii, Kurt Sachs nu se îndoiește că această coregrafie rituală era bine cunoscută de către oamenii paleoliticului. Or, dansul circular este extrem de răspândit în toată Eurasia, în Europa Orientală, în Malaizia, la indienii din California, etc. El este practicat pretutindând de către vânători, fie pentru a împăca sufletul animalului doborât, fie pentru a asigura înmulțirea vânatului. În ambele cazuri, continuitatea cu ideologia religioasă a vânătorilor paleolitici este evidențiată. În plus, solidaritatea mistică. Între grupul vânătorilor și vânat, lasă să se presupune existența unui anumit număr de secrete ale meseriei, în posesiune exclusivă a bărbaților. Ori, asemenea secrete sunt comunicate adolescenților prin intermediul inițierilor. Dansul circular ilustrează admirabil persistența riturilor și a credințelor preistorice în culturile arhaice contemporane. Vom întâlni îndată și alte exemple. Pentru moment, să ne amintim că anumite picturi rupestre din Hogar și din Tassili au putut să fie deșifrate grație unui mit inițiatic al păstorilor Peghuli, mit comunicat de un știutor de carte din Mali, africanistului Germain Diterlen, care l-a publicat. Pe de altă parte... Von Sicard, într-o monografie consacrată lui Luve și analogilor săi onomastici, a ajuns la concluzia că acest zeu african reprezintă cea mai veche credință religioasă a vânătorilor euroafricani, într-o epocă pe care savantul suedez o localizează înainte de anul 841 scurt, pare plauzibil să se afirme că un anumit număr de mituri erau familiare populațiilor paleolitice, în primul rând miturile cosmogonice și miturile de origine, originea omului, a amorții etc. Pentru a nu cita decât un exemplu, un mit cosmogonic pune în scenă apele primordiale și creatorul, antropomorf sau sub formă de animal agvatic plonjând în fundul oceanului pentru a aduce materia necesară creierii lumii. Enorma difuziune a acestei cosmogonii și structura sa arhaică indică o tradiție moștenită din cea mai veche preistorie. La fel, miturile, legendele și riturile, în legătură cu urcarea la cer sau zborul magic, aripile, penele de păsări de paradă, vulturi, șoim, sunt universal atestate în toate continentele, din Australia și America de Sud până în zonele arctice. Or, aceste mituri sunt solidare cu experiențele onirice și extatice, specifice șamanismului și arhaismul lor este indubitabil. Tot atât de răspândite sunt miturile și simbolurile curcubeului și are replicii sale terestre, podul, legături prin excelență cu lumea de dincolo. Putem de asemenea să presupunem existența unui sistem cosmologic articulat pornind de la experiența fundamentală a unui centru al lumii, în jurul căruia s-a organizat spațiul. Deja în 1914, Gaillard adunase un număr mare de semne și imagini preistorice susceptibile de a fi interpretate drept munți cosmici, umbilicuri ale pământului și fluvii paradigmatice care împart lumea în patru direcții. În ce privește miturile despre originea animalelor și raporturile religioase între vânător, vânat și stăpânul animalelor, probabil că ele sunt abundant menționate în cod cifrat în reperturul iconografic al oamenilor din Paleolitic. Tot astfel, este greu să ne imaginăm o societate de vânători lipsită de mituri asupra originii focului, cu atât mai mult cu cât majoritatea acestor mituri pun în evidență activitatea sexuală, în fine, trebuie întotdeauna ținut seama de experiența primară a sacralității cerului și a fenomenelor cerești și atmosferice. Este una din rarele experiențe care revelează spontan transcendența și maestatea. În plus, ascensiunile extatice ale șamanilor, simbolismul zborului, experiența imaginară a altitudinii ca eliberare de povara greutății, contribuie și ele la consacrarea spațiului celest ca sursă și locuință prin excelență a ființelor supraumane. Zei, spirite, eroi civilizatori. Dar, tot atât de importante și semnificative sunt și revelațiile nopții și ale tenebrelor, omorârea vânatului și moartea unui membru al familiei, catastrofele cosmice, eventualele crize de entuziasm, de nebunie sau de ferocitate homicidă ale membrilor tribului. Un rol decisiv au valorizările magico-religioase ale limbajului de pe acum, anumite gesturi puteau să indice epifania unei puteri sacre sau a unui mister cosmic. Probabil că gesturile figurilor antropomorfe erau încărcate nu numai de semnificație, ci și de putere. Semnificația religioasă a gesturilor epifanii era cunoscută încă de anumite societăți primitive către sfârșitul secolului al XIX-lea. Cu atât mai mult, inventivitatea fonetică a trebuit să constituie un izvor inepuizabil de puteri magico-religioase. Chiar înaintea limbajului articulat, vocea omenească era capabilă să transmită informații, ordine sau dorințe și de asemenea să suscite un întreg univers imaginar prin exploziile sale sonore, prin inovațiile sale fonetice. E destul să ne gândim la creațiile fabuloase, paramitologice și parapoetice, dar și iconografice, ocazionate de exercițiile preliminare ale șamanilor, pregătindu-și călătoria lor extatică sau de repetiția manfram în timpul anumitor meditații yoga, implicând în același timp ritmul respirației și vizualizarea silabelor mistice. Pe măsura perfecționării sale, limbajul își mărea mijloacele magico-religioase. Cuvântul pronunțat declanșa o forță, dificil, dacă nu imposibil, de anulat. Credințe similare supraviețuiesc încă în numeroase culturi primitive și populare. Le regăsim de asemenea în funcția rituală a formulelor magice ale panegiricului, satirei, execrației și anatemei în societățile mai complexe. Experiența exaltantă a cuvântului ca forță magico-religioasă a dus adesea la certitudinea că limbajul este capabil să asigure rezultatele obținute prin acțiunea rituală. Pentru a încheia, trebuie să ținem seama, de asemenea, de diferența dintre diversele tipuri de personalitate. Un anumit vânător se distingea prin actele sale de curaj sau prin șiretenia sa, un altul prin intensitatea transelor sale extatice. Aceste diferențe caracterologice implică o anumită varietate în valorizarea și interpretarea experiențelor religioase. În sfârșit, dincolo de cele câteva idei fundamentale comune,